Not 13. hans skrift B tillägger: Terva husen helt nytt tak. Det skulle bönderna svara för. Jämför aditamenta tolv, ad tolv. Not 14 om våda Ed. Se byggnadsbalken 182. Om buren Eld. Bärju Elder. C D Dalalagen. Byggnadsbalken Not 1442. Not 15, sista delen av flock två principium om eldsvårda i prästgården, är ett tillägg i södermanalagen utan motsvarighet i Upplandslagen. Not 16, enligt Upplandslagen skulle skiljenämnden bestå av två präster och två bönder från andra socknar. Not 17, skyldiga och förbundna, fornsvenska skyldogir och undibundnir, dylika taftologiska dubbeluttryckar och särskilt utmärkande för fornsvenskt religiöst skriftspråk. Bruket av ett tydligt här röjer att kyrko kyrkobalk har förts i pennan av en man av det andliga ståndet, en lärd man. Istället för varin, skyldugir och undibundnir har upplandslagen agu, äga skola. Undirbundin är tydligen en översättning av latinets obligatus. Not 18 prästgården skulle i tydliga ting vara underkastad byggningarbalkens bestämmelser. Och prästen skulle sålunda för sin gård med övriga bönder i byn eller Soknen delta i underhållet av broar, vägar och gärdesgårdar. Detta utgjorde alltså ett undantag från regeln i flock 10 och 1 och 19 principium. Att prästerna skulle vara fria från världslig domstol. Bygga värgårdar är tillägg i lagen. Om värgårdar se byggnadsbalken 27. Jämför yngre Värskötalagen, kyrkobalken 63, Citat. I bybyggning ska prästen vara i bondelag. Det är i fråga om grindar, hjärdesgårdar, broar, olaga, bete, åverkan vid slotter, åverkan vid plöjning, brytande av råmärken, intagande av kreatur från åker. I dessa fall ska nämnde man värja prästen eller fälla honom. Slut. Citat. Not 19 om liturgiska böcker C.H. Hildebrand, Sveriges medeltid 3 sidan 739 och följande sida, om mässkläder i beden sidan 575 och följande sida. Not 20. Denna bestämmelse är ett tillägg i södermanalagen utan motsvarighet i Upplandslagen. Den närmast följande, att kyrkans tionde med biskopens samtycke kunde få användas för kyrkans grud, finns däremot även i Upplandslagen Kyrkobalken 3. Jämför också Upplandslagen Kyrkobalken 74 och Västmannalagen Kyrkobalken 6-3. Not 21. I add 12 stadgas att om kyrkovärdarna blir dömda att böta tre marker för kyrkans skrud ska biskopen uppära dem. Denna ändring har sålunda ej upptagits i lagen, ej ens i hans skrift B. Not 22. Också här har add 12 en ändring av böternas fördelning som ej har införts i lagtexten. Citat. Glömmer prästerna tillsäga kyrkovärdarna och händer sedan något var gott tjänsten hindras. Böter prästen tre märker. Två till kyrkan och en till kyrkovärdarna. Slutsitat sidan 29. Not 23. Senare delen av flock 3, Från och med om sedermedag fattas henne något. Saknar motsvarighet i upplandslagen och är tillägg i södermanalagen. Not 24 i upplandslagen. Inom parentes västmannalagen och hälsingelagen. Komma bestämmelserna om kyrkovigning- motsvarande i Södermannalagen kyrkobalken 5, före dem om val av präst och klockare. Södermanalagens disposition är här bättre. Säkerligen borde präst och klockare vara tillsatta innan biskopen invigde kyrkan. Not 25 Innebörden av södermanalagens bestämmelser om prästval tog det vara. Om sockenmännen är oense om präst och denna godtagelse av biskopen har han på rätt sätt kommit till kyrka. Om sockenmännen icke kunde enas det sätta tre präster på förslag och biskopen kunde välja mellan dessa tre. Enligt kanonisk rätt skulle sockenpräst tillsättas av biskopen. De svenska landskapslagarna avviker härifrån genom att tilldela sockenmännen ett mer eller mindre långt gående inflytande på tillsättningen. I upplandslagen lyder bestämmelserna om prästval. Citat, det ska vara rätt att taga den som alla är och enser om. Sockenmännen skola fara med honom till biskopen. Denne ska granska hans kunskaper och ordinationsbrev. Nu kan hända att Socknernej är ensam om präst. Då skola bönderna fara till biskopen och bedja om präst. Slut citat. Västmanalagen överensstämmer i det stora hela med upplandslagen men har istället för den sista satsen då skola bönderna och så vidare bedja om präst. Då skola bönderna sätta tre präster på förslag. Biskopen ska ta en av dem. Är och ej, sockenmännen ändå eniga. Skulle de ha vitsord som följer biskopen. Södemanalagen och Västmanalagen stämma sålunda överens i sak. Om också formuleringen i Södermanalagen ej är fullt klar och tydlig. I Oplandslagen har biskopen större inflytande. Så snart socken ej var enig skulle biskopen helt enkelt utse präst. Om något förslag från församlingens sida är icke-tal. Fullt tydligt är detta också i Helsingelagen. Helsingland hör ju till Uppsala stift. Citat, det ska vara rätt att taga den som alla är ense om. Nu kan hända att socknen är ense om präst. Då ska man taga den som biskopen vill låta dem få. Slutcitat: Helsingelagen, kyrkobalken 5. Tydligt är att man i Södermanland och Västmanland har reagerat mot det ökade kyrkliga inflytandet på prästvalen och gentemot upplandslagen som man i övrigt accepterat, fasthållit vid en äldre ordning som så långt möjligt gav sokenmenigheterna rätt att välja präst. Bestämmelsen tog det emellertid övervägande ha haft en formell betydelse. Så snart socknen ej var enig utan måste presentera ett förslag på tre kandidater hade det kyrkliga inflytandet alltid möjlighet att göra sig gällande. Den äldre ordningen återspeglas även av dalalagen. Citatbönderna äger rätt att inom sex månader välja den präst som de vill ha. Sedan sex månader är offelidna har biskopen rätt att giva dem den präst som han vill. Slut citat. Först om bönderna försummade sin rätt att välja inträdde biskopens skyldighet att sörja för att kyrkan fick en präst. Detta är det äldsta tillstånd som vi kan konstatera i svealagarna. Det överensstämmer nära med bestämmelserna i yngre Västgötalagen, Kyrkobalken 21. Sockenmännens flertal ska råda över valet, men biskopen ska giva kyrkan präst. Sedan tre veckor är hon förbi. I Upplandslagen och Hälsingelagen kommer här, som på flera andra punkter, ett ökat kyrkligt inflytande till synus. I västmanalagen och södmanalagen möter vi de folkliga menigheternas reaktion här emot. Not 1 i noten. Vad som tidigare har säkts om dessa förhållanden i vår kommentar till upplanslagen Kyrkobalken 5, upplandslagen sidan 36, utgår delvis, speciellt det som gäller Södermannalagen, från en annan uppfattning. Om prästval enligt götalagarna och de norska kyrkorätterna, se vidare Östgötalagen, Kyrkobalken 4, principium med kommentar. Östgötalagen sidan 23. Slut not 1 i noten. Om ett prästval i sköldingen socken sträng ner uppgifter i ett brev år 1313, enligt svensk diplomatarium 3, sidan 115 och följande sida. Församlingen hade enligt landets lag, Secundum leges Patrie, valt en präst vid namn Magnus. Och denne blev av kaniken Brynjulv, som och biskopens vägnar var ordförande vid prästsynoden, insatt i sitt ämbete. Sidan 30. När biskopen ogillade detta val exkommunicerade Magnus och överlämnade kyrkan såg en männen oåtsborda till en annan präst vid namn Sige. Redaren Peter Rangvalsson anförde klagomål över biskopsstyrbjörns åtgärd hos arkebiskopen i Uppsala, men om detta ledde till resultat är icke känt. Not 26, orden Som den man önskar saknas i den fornsvenska texten säkerligen på grund av en skrivares förbeseende men har här tillagts sin ditt förslag av sluter jämför om prästvalad 12 citat kyrkan ska överlämnas till prästen av biskopen kyrkja ska all gi händer prästenum av biskop eller hans ombud och åt den ska kyrkan givas som den nämner parentes som den presentera slut parentes som har faderlig rätt över henne. Slut, citat. Not 27, handskrift B och flertalet andra handskrifter har istället för de båda sista orden av biskopen eller hans ombud. Jämför föregående not och add 12. Sannolikt har de kyrkliga myndigheterna, biskop och domkapitel, för sitt godkännande och församlingarnas rätt att avgiva förslag till präst Självans nummer 25 betingat rätt för biskopen istället för bönderna att sätta kyrkan i händerna på prästen. Not 28 handskrift B och D tillägger: hellre klärker om sådana finnas än lekmän. Not 29 handskrift B och D har istället för de sista orden den som honom synes vara bäst. Not 30 Enligt upplänslagen har sockenmännen större inflytande på valet av klockar. Citat, det är rätt att taga den som båda är och ense om, prästen och socknen. Är och de icke ense, då tager sockenmännen den som de själva vilja. Slut citat. Om kyrkan mister något av sin skrud till följd av klockarens vanvård, är det därför citat sockenmännen som tog honom till klockare, slut citat, som står i ansvar därför. Med upplänslagen överensstämma i fråga om klockarval, Dalalagen, och Hälsingelagen. Södermannalagen visar här likhet med Östsödra lagen. Upplänslagen, kyrkobalken 6, handlar om klockare och klockor. Först om stöld i kyrkan, principium. Därefter om bruk av mäskruden i socknen, paragraf 1. Vårdel i kyrkan, paragraf 2. Val av klockare, paragraf 3. Vården om kyrkans skrud, paragraf 4 klockares skyldigheter, paragraf 5, klockorna, paragraf 6, klockares lön, paragraf 7. Södermannalagen har en vida bättre ordning. Val av klockare, paragraf 1, vådeld i kyrkan, paragraf 2, klockares lön och skyldigheter, paragraf 3, klockorna, paragraf 4. Vid redigeringen av upplanslagen har bestämmelserna i kyrkobalken 6 principium och paragraferna 1-2 förmodligen lagts till efteråt men fått sin plats oriktigt i början av flocken istället för i slutet. Not 31. Se byggnadsbalken 18. Not 32. Hanskrift B tillägger av var husfru. Not 33. Klockaren skulle enligt upplandslagen av varje bonde få en halv spann säd eller dess värde i pengar. Enligt västmanalagen och helsingelagen en halv spann, säd och en lev och såväl till en lev. Lev, fornsvenska svenska, lever, maskulinum, bröd, kaka, limpa. Enligt en sen handskrift av södermanalagen sluters handskrift 28 från senare hälften av 1500-talet, skulle klockaren få citat en halv spann, säd av varje bonde i socknen efter Uppsala spannen eller lika många pengar som en halv säd gäller i närmaste stad vid Thomas Thomasmässan. Slutsitat. No 34. Södermannalagen är mera kortfattad än Upplandslagen i fråga om klockares skyldigheter. Upplandslagen föreskriver att han, citat, ska ringa laga ringning till ottersång och mässa och alla gudstjänsttider och då lik kommer till kyrkan, utelämnad text. Klockaren är skyldig att bära bok och ståla i socknen åt prästen. Slut citat. Not 35 likaså enligt Upplandslagen, enligt Västmannalagen 13 marker. Not 36 likaså enligt Upplandslagen, enligt Västmannalagen 7 marker. Not 37, flock 4-4, överensstämmer nära, men Upplandslagen Kyrkobalk 6-6, men har en förkortad orda lydelse. Sidan 31. Not 37a. Gengärd från svenska Gengärd, sammanskott av livsmedel till biskopen då han kom till en socken för att inviga en kyrka. Om Gengärd till konungen se konungabalken 3. Jämför även köpmålabalken 13, principium och Helsingelagens rättegångsbalk 14, 4. 38 biskopen och hans tolv följesmän skulle erinra om Kristus med de tolv apostlarna. Det var urböndernas synpunkt viktigt att fixera storleken av biskopens följe. I upplandslagen finns ingen sådan bestämmelse. Enligt Västmanalagen fick biskopen rida med 30 hästar, men endast tio av dessa vore bönderna skyldiga att föda. Även enligt Västgötalagen, den äldre, kyrkobalken 2, och den yngre, kyrkobalken 4, och östgötalagens kyrkobalk 2, ska biskopen komma till invigning av kyrka med 12 följeslagar så vid visitation enligt Örskötalagen, kyrkobalken 13.1. Not 39, en detaljerad specifikation av gengärden, förekommer även i Örskötalagen. I upplandslagen fastställs endast gengärdens värde. Bönderna finge och lämna honom gengärd eller tolv pengar vilket de helst ville. Någon särskild avgift för kyrkovigningen förekommer ej där. Not 40, Valborgsmässan den 1 maj och Mikaelsmässan den 29 september. Under denna tid var det givetvis svårt att skaffa havre och vax. Not 41. Södermannalagen avviker i fråga om kyrkovigning och biskopens gengärd mycket från Upplandslagen, men stämmer nära överens med skötalagens kyrkobalk 2. Jämför Upplandslagen kyrkobalken 4, Dalalagen, kyrkobalken 8, Västmanalagen, kyrkobalken 3 och Hälsingelagen kyrkobalken 4. Märkligt nog finnas i Södermannalagen inga bestämmelser om biskopsvisitation. Upplandslagen städgar i kyrkobalken 4.1. Citat. Biskopen ska för sitt tionde viga, krisma och klärker, kalk och korporale och mässkläder, klocka och kyrkogård, altar och altarkläder." och må inte något mer av bönderna i penningar eller gengärden som nu är sagt, och han må komma till socknen den tid honom själv lyster. Prästen ska hålla honom kost och gengärd, och icke bönderna. Slut citat. Legaten Wilhelm av Sabinas brev om besluten på kyrkomötet i Scheninge se Svensk Diplomatarium 1, sidan 330 och följande sida, innehåller föreskrifter om biskopsvisitation, även avsedda för Strängnäs stift. Citat, vi föreskriver vidare, vid straffar av anlysning, att vid biskopsvisitation ingen må gästa hos prästen utom biskopens män, såvida de icke har blivit av prästen, namneligen inbjudna. I Uppsala, strängnes, Västerås och Skara stift, ska biskopen i Socknar där han för visitation plägat gästa fyra dagar, nöja sig med tre. Där han plägat gästa i tre dagar, har prästen rätt att välja mellan att köpa sig fri med betalning av en och en halv mark silver eller att bereda gästning, dock icke för mer än tjugo beridna. Där biskopen plägat gästa två dagar har prästen rätt att välja mellan att betala en mark silver eller giva gästning åt högst tjugo beridna. Om i Strängnäs stift prästen löser sig fri med en mark silver ska han lägga till två mått honung. Slut, citat. Vid provinsialsynoden i Tälje, 1279, fastställdes även noggranna bestämmelser hur mycket biskopen ägde att fordra i gengärd vid sina visitationer. Se Svensk Diplomatarium 1, sidan 558 och följande sida. Omordningen vid biskopsvisitationer finns en intressant urkund från 1480. G. Gumerus, Synodalstatuter, 1902, sidan 94 och följande sida. Not 42. Hanskrift B har här ett nytt kapitel, 6, med överskrift, om kyrkovigning förspilles. Jämför ad 12. Om förspillande av kyrkovigning ska det vara så som i lagboken står skrivet. Flock 5.1 saknar motsvarighet i upplandslag. Not 43. Reglerna för tiondens avräkning på åkrarna är då detsamma som i upplandslagen, kyrkobalken 7.3. Avräkningen skulle tydligen ske i samband med bärgningen. Parentes citat. Börja vid den skyl som han först skar och bortbar. bar. Slut, citat och parentes. västmanna har en mera summarisk regel. Citat. Det skulle börja räkna vid byn, utelämna text, och sluta vid skogen. Och det skulle märka av var tionde skyl. Slutcitat. Not 44 handskrift B har här inskjutit ett tillägg citat utom där annat avtal med biskopen finnes. Parentes utan där som biskopssätet är. Slutparentes. Det ska vara medelgod av bondens skörd. Nu säger biskopens länsman att det inte är fullgod säd. Då ska det stå till två grannars eller närgrannars vittnesbörd huruvida den är fullgod eller ej. Fällde honom då må prästen undanhålla honom nattvarden på påskdagen till dess att han gör rätt för sig. Slutsitat. Sidan 32. Jämför ad 12. Se inledningen sidan 15 och följande sidan romerska siffror. Citat tionde ska skiftas i tre lotter. Prästen må ta en skyl och två ska bonden föra hem till sig och dela i tre lotter. En lott till kyrkan, den andra till biskopen och den tredje till det fattiga. Utom där avtal med biskopen finnes. Parentes utan, där biskops är. Slut parentes. Slut citat. Återstod den av tillägget i hans skrift B. Parentes citat, det ska vara medelgodsset utan lämna text till dess att han gör rätt för sig. Slut citat och parentes återfinnes icke i protokollet den 26 oktober 1325, lika med add 12, och har sålunda vid sidan där avblivit infört i lagboken. Det finns även i handskrifter D, såsom ett tillägg i marginalen nederst sidan. Handskrift Bs form Z-Gärd tror det vara den ursprungliga. Andra handskrifter av södermanalagen, Kyrkobalken och handskrifterna av brevet 1325, ad 12, har Z-Gärder, z vilket förmodligen beror på förvanskning. CKG Westman i Nordiska studier 1904, sida 91, no 2. I handskrift B är tillägget inskjutet mitt i en mening på ett sätt som stör sammanhanget. Innebörden av uttrycket utom där annat avtal med biskopen finnes belyses av en tvist år 1317 mellan biskop Styrbjörn i Strängnes och landskapets innevånare om biskops tionde. Vid påsken detta år hade biskopen genom ett brev satt alla jordägande herrar i södermanland, omnes dominos prediorum, terre sudermanie, däribland även konung Birger, i förbud, a sacra communione suspendit. Emedan han icke hade kunnat utpressa sitt biskops tionde av dem enligt en av honom åberopade överenskommelse, secundum pactum quodam quod allegat. Han hade även förbjudit mässans firande och kyrklig begravning av det döda. Klagomål anfördes inför arkebiskopen i Uppsala, se Svensk diplomatarium 3 sidan 328 och följande sida, som lät instämma Strängnäsbiskopen att själv eller genom ombud den 11 augusti komma till Uppsala för att avgiva förklaring. Se Ibidem sidan 329 och följande sida. I ett brev daterat följande dag, i bidomsidan 331 och följande sida, intygar nio namngivna män, bland dem den från stavfästelsebrevet kände Torkil Andersson, att överenskommelsen mellan biskopen i Strängnäs och inbyggarna i hans stift om utgörande av biskops var så gammal att ingen då levande kunde minnas när den hade ingåtts. Parentes tam dio doraverat quod tempus, quod dicta, compositio, Fakta fuit in memoria hominum, non vivensium non existit. Slutparentes. Det förbundar sig att liksom sina förfäder från gammalt uppehålla och iakttaga samma. I ett par brev daterade den 9 september detta år, sin Svensk Diplomatorium 3, sidan 338 och följande sida, förklarar tre andra stormän i Södermanland, bland dem före lagmannen Staffan Rörikson att de fortfarande villiga bibehålla sina förfäders avtal, konventionen diktam stavga, om tionde med biskopen i Strängnäs. Tyvärr omtalas icke varje avtalet har bestått och vad biskops tionde skulle vara. Förmodligen har tvisten löst så att biskopen fick rätt att träffa särskilda överenskommelser med de som vore villiga att giva tionde efter gammal sedvana. De övriga skulle följa de allmänna reglerna för tionde. En dyrlig särskild överenskommelse är det som i Södermanalagen kallades biskops säta Not 45. Prästen skulle alltså själv köra in sitt tionde. En handskrift av Södermanalagens kyrkobalk från 1400-talet, slutershandskrift L, har emellertid följande tillägg. Hötionde behåller bönderna mot det att de omföra prästens sädestionde hem. Vem som skulle bärga de andra två tredjedelarna av tiondet, säger Sicki i lagen. Sannolikt gjorde bönderna det själva. Åtminstone var det fallet med kyrkans tionde och de fattigaste tionde. Tillägget i handskrift B, se föregående not, tyder också på att biskopen fick tröskad sät. I upplandslagen städgas. Citat. Och bönderna må ej göra några körslor, vare sig för biskopen eller för prästen, om ej bönderna själva har lust därtill. Slut. Citat. Men denna bestämmelse har ej upptagits i Södermanalagen. En mer södermanalagens likartad bestämmelse finns i Värmlandslagen. Frågan om hemkörning av prästens tionde tilldrog sig tydligen intresse. Användningen av fattigtiondet ändrades genom ett brev av den 11 mars 1382 enligt Svenska Riksarkivets pergamentsbrev SRP nummer 1695 varje biskop Tord av Strängnes, Drotzenbo, Jonsson, Marsken Stenbänktsson, Södermanlands lagman Knut Karlsson med flera, stadga och förordna, att fattigtionde, som hittills icke såsom biskops och kyrkotionde, har införts till kyrkoherbergerna, utan blivit innestående hos bönderna, på en del ställen olagligen behållits och på andra fördelats orätt och till skada. Hedan efter ska tillika med biskops och kyrkotionde årligen avlämnas till varje sockens kyrkohärberge, sedan användas till uppehälle för de kaniker som vi kyrkan sitter och inrikesfödda är och för de präster som studerar utomlands samt till andra kyrkliga behov. Den närmare fördelningen uppdrages åt kanikerna som härvid bara ställer sig till efterrättelse såväl kyrkobalken som del löften vilka de själva i särskilt brev rörande detta ämne avgivit. Slutligen utses ombud att med kanikerna överenskomma vad dessa för den nu erhållna tionden skulle vara skyldiga att tillgått tjänstens och kyrkans större heder redan efter fullgöra. Kanikerna börjar själva sitta vid domkyrkan och ägna dem som utgivar tionde mera själavord. Jämför Helsingelagen, kyrkobalken, not 38. Not 46, gröda, från svenska sed det vill säga allt det som man sår. I upplandslagen uppräknas lin, hampa, rovor, ärtor, bönor och humle. Not 47, lagens bestämmelser om sedes tionde är betydligt mer kortfattade än upplanslagens, men de är och bättre formulerade och ordnade. I har tydligen sammanhanget där genom att tillägg har inskjutits efteråt i texten. Huvudbestämmelserna kommer först i paragraf 3. De borde ha kommit före de specialfällen. Som behandlas i paragraf 1 och paragraf 2. Not 48. Handskrift B tillägger och offer dagar. Paragraf 49. upplänslagen En halv penning för gris och för gås. För övrigt är och värderingarna lika i södermanalagen och upplänslagen. Not 50. Mikaelsmässan den 29 september. Samma tidpunkt för lamm och gås i Västmanalagen. Enligt upplandslagen tidigare vid Olofsmässan den 28 juli. Not 51. Av alla fisklekar. Svenska av allum fisklekum. Hanskrift BD med flera. Hanskrift AC med flera. H. Av allum fiskum. Av alla fiskar. En handskrift av manalagens kyrkobalk från början av 1500-talet sluters handskrift P tillägger här och av bin det som hava bin. Not 52, flock 7, principium, överensstämmer i stort sett med upplandslagen. Not 53, de sex första högtidsdagarna är upptagna i ordningsföljd efter sin plats inom kyrkåret. Den förra vårfrudagen, det vill säga Mariehimmelsfärdsdag den 15 augusti. En annan vårfrudag inföll senare om hösten, den 8 september, till minne av Marie födelse, den så kallade mormessan. Helgonmässodagen, det vill säga allhelgonadagen, den 1 november. Kyrkmässodagen, det vill säga festdagen för kyrkans skyddspatron. I regel även årsdagen av kyrkans invigning. Det var i blott städernas kyrkor som vore invigda till särskilda helgon, efter vilka de bur och namn till exempel Sankt Nikolaj och Allhelgorna i Nyköping. Detsamma har varit fallet med landsbygdens kyrkor. Varje kyrka hade sin skyddspatron och dennes festdag var Soknens kyrkmessodag. Kyrkan i Runtuna var exempelvis invigd till Sankt Olov. På en kyrklocka finnes inskriften Pertinet Sancto Olavo in Runtuna Socken. Kyrkmässodag bibehölls i Sverige efter reformationen. Enligt Nya Testamentet 1526 inom parentes sidan 004 skulle på denna dag som evangelietext brukas berättelsen om Zacchaeus i Lukas 19 och som epistel Johannes syn av den nya Jerusalem, uppenbarelseboken 21. Om kyrkmänsodag C.P. Deikmans Antiquitatus Ecclesiastike 1703, sidan 163. Handskrift B har mellan juldagen och kändelsmässodagen inskjutit tretton dagen, men istället strukit kyrkmässodagen. Södermannalagen har sju offerdagar, upplänslagen endast fem, detsamma som Södermannalagen utom Pingstdagen och vårfru dagen. Västmannalagen endast sex, detsamma som Södermannalagen utom vårfru dagen. Not 54, offret, fornsvenska offer är en återstod av det gamla bruket att genom frivilliga sammanskott på latin och oblationes anskaffa medel till nattvardens firande. Ursprungligen bestod det av gåvor in natura som frambur oss till altaret, sidan 34. Enligt talalagen och västmanna skulle varje bondhusstru på altaret framlägga en lev och sovel därtill. Jämför även Helsingelagen, kyrkobalken 10 och lagen kyrkobalken 11. I upplandslagen omtalas ej alls dessa altargåvor. Not 55. Då må prästen undanhålla honom sin tjänst, det vill säga på påskdagen vägra om nattvarden. Enligt upplandslagen fing de som icke offrade på rätta offerdagar gällde två penningar istället för en. Om bonde ej lämnade ut tionde kunde prästen på påskdagen undanhålla honom nattvarden. Troligen tillämpades även i uppland samma straff för av offer. Flock 7-1 om offer motsvaras i Seopplandslagen av en särskild flock. Se Seopplandslagen kyrkobalk 10. Not 56, det vill säga enligt bestämmelserna i tjuvnadsbalken 5. Not 57. Bonden fick alltså lämna tionde efter egen uppgift, och mot beskyllningen att ha lämnat för lite värjde han sig med sin egenhet. Men lagen erindrar honom om hans risk. Citat, det skulle drabba hans själ. Slutsitat, om han undandrog kyrkan något som är rätta, tillkom henne. Hotelsen tog det i regel har varit fullt effektiv. Ad 12 har bestämmelsen. Citat, skyller en präst en bonde för tionde, varje han sig med det. Slutsitat. Flock 7 hade haft sin rätta plats efter flock 6 eller efter flock 7-principium. Flock 7-1, offer, har splittrat sammanhanget. Möjligen har bestämmelsen om försummelse av offer i slutet av flock 7-1 fört med sig att bestämmelserna om försummelse av tionde har fått sin plats här. Jämför bestämmelserna i upplandslagen kyrkobalken 7-8. Not 58. Efter sitt bröllop från svenska Eptir bunda. En kvinna skulle enligt den katolska kyrkans ordning kyrkotagas även efter sitt bröllop, medan hon ansågs ha blivit orenad genom samlaget med mannen. Jämför Helsingelagen Kyrkobalken 9 och Västgötalagen Kyrkobalken 31. Yngre Västgötalagen Kyrkobalken 53. Inom parentes Västgötalagen 3. lydikini excerpter och anteckningar. 20. Och Västgötalagen 4. Vidhemsprästen och Johanitmunkens anteckningar. 21. Kolon 69. Vidare Södermanalagen 71. Not 59. Troligen skulle det vara två ljus på altaret. Enligt topplandslagen skulle en hustru vid kyrkotagning giva en öre för ljus. Enligt västmannarlagen ett halvt öre. Ännu i den första protestantiska kyrkohandboken 1529 kvarstod stadgandet att kvinnan vid sin kyrkotagning skulle bära ljus i händerna och medföra offer vilket tillföll prästen. Detta bruk avskaffades av Uppsala möte 1593. Not 60. Flock 8 motsvaras i Upplandslagen av Kyrkobalken 9 och 1. Not 61. Endast ett döpt barn fick alltså ärva. Orden och det måttaga arv saknar motsvarighet i Upplandslagen. En föräldre Kyrkobalken 1, yngre Växjötalagen Kyrkobalken 1 och Skånelagen 3. Not 62. Det som fattades i dess kristendom. Möjligen avses här avsverjandet av hedendomen som varje barn ansågs tillhöra genom födelsen, den så kallade exorcismen. Not 63. Den föregående delen av flock 9 principium, handlar om ordningen mellan de tre kyrkliga handlingarna dop, skriftande av en dödsjuk och vigning av ett liknande. Det överensstämmer närmast med Västmannalagen, kyrkobalken 11 och dalalagen, kyrkobalken 4. Och tog det att gå på en gammal gemensam kyrklig kyrklistadge för de svenska stiften. Jämför upplandslagen, kyrkobalken 12 principium. I södermanalagen större sammanhanget där därigenom att i texten inskjutits bestämmelserna om Parentes Citat i vatten och ej i något annat utelämna text. Det som fattades i dess kristning. Slutsitat och parentes. Jämför upplandslagen kyrkobalken 11-1 inom parentes kyrkobalken 10 1. Not 64. Enligt upplandslagen kyrkobalken 12. Principium 13 marker till arvingarna. Not 65. Enligt upplandslagen kyrkobalken 11. Principium 3 marker till den som var fader till barnen. Not 66, likaså enligt västmanna Enligt upplandslagen bor och böterna för sammanlagt tre nätter, tre marker. Not 67, enligt upplandslagen erhöll biskopen två marker och bonden en mark. Not 68, sedan livet hade lämnat kroppen ansågs denna oren. Intill dess att prästen hade vikt den med böner och bestängt den med vikvatten. Först sedan fick man föra liket till graven. Om man bar liket ovikt till kyrkan hade de, över vilkas jord det fördes, rätt till skadeersättning. Se Hildebrand, Sveriges middeltidet 1, sidan 121 och följande sida. Jämför Helsingelagen, kyrkobalken 12.1. Sidan 35. I brevet av 1325, ad 12, finnes bestämmelsen Citat föra i bönder ett lik lagligen till jord. Böte de två märker till biskopen och en till det jordägande. Slut citat. Den finns icke införd i handskrift B. Hans B har här nytt kapitel 11 med överskrift om förfall för präst. Not 69. Det kunde alltså tänkas andra förfall men de skulle i så fall styrkas med det av två andra präster. Den något olika formuleringen i upplandslagen kyrkobalken 12.2 ger en annan mening. För prästen gäller fyra olika förfall, detsamma som i Södermannalagen men de skola styrkas med del av två andra präster. Not 70 i flock nio motsvaras av Upplandslagen, kyrkobalken 12, jämför kyrkobalken 11-1. Not 71, handskrift B om S fall. Not 72, Upplandslagen tre marker till sockenmännen, Västmannalagen tre marker till biskopen. Upplandslagen bestraffar mässfall endast då det gäller de förnämsta kyrkliga helgdagarna. Västmanalagen dessutom då det gäller söndagar. Not 43 Upplandslagen med tre prästers ed. Not 74 även i Upplandslagen är råböterna tre marker men det säger sig vem som ska uppära dem. Not 45 Upplandslagen tillägger att han blir saklös om han värjer sig- men att om han blir dömd skyldig ska han böta efter landets lag. Regeln att en klärk ska dömas av kyrklig myndighet finns även i flock 19. Ett undantag härifrån är att prästen för prästgården var underkastad byggning av balkens bestämmelser, se flock 23. 3 Gjorda skulle också enligt flock 19 höra under landets lag. Slutligen fick en bonde om biskopen ej ville göra honom rätt lägga sin sak under konungens dom. Flock 19. Den kanoniska rätten fordrade att prästerna inte skulle dömas av världslig domstol utan av sina kyrkliga förmän. Kravet på ett sådant privilegium för kyrkan framställdes upprepade gånger i påvebrev från 1100- och 1200-talen. Till exempel svensk Diplomatarium nummer 60-131. Och det erkändes i ett gåvobrev av konungsverke Karlsson år 1200 Svensk Diplomatorium nummer 115, citat. Vi stadgar vidare och stadfästa som en ständig lag att klärker som ägnar sig åt gudstjänst, skola när de anklagas för brott eller har begått några fel, aldrig hädan efterdragas under världslig domstol. Utan för sina saker svara och göra skäl inför biskoppar och prelater. Slut, citat. Se vidare. H. Hildebrand, Sveriges medeltid 3, sidan 861, om följande sida. Jämför össkötta lagen. 6, Upplandslagen, Kyrkobalken 13, och Västmanna lagen, Kyrkobalken 12, 1. Kyrkobalken 20. Not76, förbud. Fornsvenska, förbud. Interdictio. var ett kyrkostraff som innebar uteslutning från sakramentens bruk. Om medeltidens domsrätt och därmed sammanhängande botordning, C.H. Hildebrand, Sveriges medeltid 3, sidan 824 och följande sida, 849 och följande sida. J.Gumerus, Bayträge, Sogekiste, Vesbos und Beistewäsens, in der Svedischen Kirche des Mittelalters 1, 1900, E.Bull, Folk och Kirche i medeltiden, 1912, sidan 87 och följande sida. Not 77. Andliga mål var över lekmän ej kunna döma. Se flock 15 och flock 17 ett. Orden var över lekmän ej kunna döma saknas i upplandslagen. Jämför dock upplandslagen kyrkobalken 15 principium. Citat i fråga om jonelag, lag, skyldskapsbrott, andligt skyldskapsbrott, svågerskapsbrott. Får ingen åklagare och icke någon annan åtala än biskopen- eller den som har fått sig biskopens dom anförtrott. Slutsitat. Not 78, hans skrift B har här ett nytt kapitel, 13 med överskrift om förbud, och om någon blir dömd skyldig för biskopen. Not 79, den i det föregående skildrade proceduren försättande i förbud. Parentescitat. nu blir någon dömd skyldig, utelämna text Då för den tredje. Slut, citat och parentes, finns icke i Upplandslagen och är ett tillägg i Södermannalagen. Upplandslagen har endast orden, nu blir någon rätteligen satt i förbud. Södermannalagen är stående regler finns i Öskötalagen, kyrkobalk 25.1. Citat. Nu var det någon dömd skyldig inför biskopsdom. Då ska biskopen utsätta femter för honom. Vill han ej göra rätt för sig, då ska biskopen sätta honom i förbud. Slut, citat sidan 36. Not 80 flock 10 principium och paragraf 1 till 2. Överensstämmer i stort sett med Upplandslagens kyrkobalk 13. Om bandlysningsprocessen jämför även av kyrkobalken kyrkovalken 25.1 och växelalagen 393. 93. Hans B har här nytt kapitel 14 med överskrift om en bandlyst man ej vill lämna kyrkan. Not 81 jämför upplandslagen Kyrkobalken 147, 7 Hälsingelagen Kyrkobalken 19-4. Not 82. Av den följande flocken finns i handskrift B endast sex rader i slutet av blad 8 i behåll. Se nedan not 84. Därefter är ett blad utdrivet hur handskriften återstod av flock 11 inom parentes 15 jämt i hela flock 12 inom parentes 16 saknas liksom också rubriken till flock 13 inom parentes 17. Det följande bevarade bladet, blad nio, börjar med flock 13 inom parentes 17. Nu kommer Festejon till kyrkan. Så som redan sluter har framhållits i södermanalagen sidan 13 och 21 visar hansstilen i de sex raderna av flock 11 en del avvikelser från hans skriften i övrigt. De har icke blivit skrivna samtidigt med det övriga utan något senare, huruvida det är samma skrivare eller ej, är ovist. Tydligt är att flock 11 och 12 ej har funnits i förlagen för hans skrift B. Skrivaren har emellertid lämnat plats för det saknade. Vad som återstod på blad 8 jämte hela det följande bladet. Överst på ett nytt blad, nuvarande blad 9, har han fortsatt med flock 13.